Те саме бачимо й у грі безладні рішення, які привертають найбільшу увагу. Це всього лише задоволення, що дає Вайтові можливості дійти до суті, тобто прощення містера Блека. Для алкоголіка похмілля це не фізичний біль, а радше психологічна мука. Дві найлюбленіші розваги пияків. Мартіні. Ранок після. Мартіні Зазвичай грають соціальні випиваки. Більшість пияків воліють до важкого раунду психологічної розваги. Раноко-після. Так, організації анонімних алкоголіків пропонують їм необмежені можливості для цього. Щоразу, коли один пацієнт відвідує свого психіатра після запою, він обзиває себе всіма можливими лайками. Психіатр, в своєю чергою, мовчить пізніше, Розповідаючи про ці візити під час групової терапії, Вайт самодоволено скаже, що саме психіатр його лає. Основний інтерес у розмовах багатьох алкоголіків на терапії – це не власна звичка, яку вони згадують, мабуть, на знак поваги до переслідувача, а страждання, що йде за нею. Транзакційна мета – пиття, крім насолоди, яку воно приносить. Це створення ситуації де дитина може дістати прочуханку не тільки від внутрішнього батька, але й від якихось батьківських фігур у середовищі, які зацікавлені у таких зобов'язаннях. Звідси терапія цієї гри повинна зосереджуватися не на питті, а на ранку після нього, розвазі за допомогою самобачування. Проте існує тип п'яниць, які не страждають від похмілля, і такі люди не мають стосунку до цієї категорії. Існує також гра «Непетущий алкоголік», у якій Містер Вайт проходить процес фінансової або соціальної деградації без пляшки. Натримуючись тієї ж послідовності ходів із тим самим акторським складом. Знову ж, саме ранок копісля має значення. Справді, між грою «Алкоголік» та її здоровою варіацією є певна схожість. Гра «Наркоман» схожа на «Алкоголіка», але більш словісна, драматичніша та швидша. В нашому суспільстві вона спирається на легкодоступного переслідувача з роззявами, рятівниками на задньому плані та посередника, який робить досить вагомий внесок. Є безліч організацій, що беруть участь в алкоголіку. Деякі з них мають національний, навіть інтернаціональний характер. Інші місцеві. Чимало з них публікують правила гри, Майже всі з них пояснюють, як грати роль алкоголіка, випивши перед сніданком, витратити гроші, виведені на інші цілі. Вони також пояснюють функції рятівника. Організація анонімних алкоголіків, наприклад, як і раніше, грає в реальну гру, але концентрується на спонуканні алкоголіка взяти на себе роль рятівника. Колишні алкоголіки є кращими, тому що вони знають, як грати в гру, а отже мають вищу кваліфікацію, щоб виконувати роль другого плану. В порівнянні з людьми, які ніколи раніше не грали, трапилося, що організації закінчують алкоголіки, після цього члени повертались до паянства, адже не було жодного іншого способу продовжувати гру за відсутності людей, яких треба рятувати. Є також організації, що розвивають інших гравців, деякі тиснуть на чоловіка, жінку, щоб ті змінили свої ролі з переслідувачів на рятівників. Організація, яка, здається, підійшла найближче до теоретичного ідеалу лікування, має справу з дітьми-алкоголіків, що досягли підліткового віку. Ці молоді люди прагнуть вирватися із самої гри, а не просто змінити свої ролі. Психологічне зцілення алкоголіка полягає у відмові грати, а не зміні однієї ролі на іншу. В деяких випадках було можливо, хоч і важко, знайти для алкоголіка щось цікаве, ніж продовження гри. Оскільки він класично боїться близькості, замінник повинен бути грою, а не стосунками без ігор. Часто так звані непитучі алкоголіки не стимулюють компанію соціально і, можливо, відчувають відсутність радощів у їхньому житті, а тому постійно бажають повернутися до своїх старих звичок. Критерієм справжнього зцілення від гри є те, що колишній алкоголік може пити в компанії, але при цьому не наражати себе на небезпеку. Зазвичай зцілення повним утриманням задовольнить аналітика ігор. З опису цієї гри зрозуміло, що існує сильна спокуса для рятівника зіграти в «Я» тільки намагаюсь допомогти тобі. Для переслідувача – подивись, що ти зробив зі мною. А для розяви – приємну людину. з розповсюдженням рятівних організацій, які пропонують ідеї, що алкоголізм – це хвороба, алкоголіки навчаються грати в дерев'яну ногу. Закон, який має особливий інтерес до таких людей, як правило, заохочує це. Акцент змістився з переслідувача на рятівника. Я грішник, на чого очікувати від хворої людини? З екстенціональної точки зору зміна є сумнівною. З практичної ж вистачає дій, щоб зменшити продаж спиртного запеклим алкоголіка. Проте організація анонімних алкоголіків для більшості людей все ще залишається кращою організацією, у терапії надмірність – антитеза. Як відомо, в алкоголіка зазвичай грають серйозно і від цього важко відмовитись. В одному випадку жінка-алкоголік майже не брала участі у груповій терапії, поки не вирішила, що знає про учасників достатньо, щоб продовжити свою гру. Вона попросила їх сказати, що вони думають про неї, оскільки жінка поводиться досить любязно. Люди казали різні добрі речі про неї. Але вона запротестувала. Це не те, чого хочу я. Я хочу знати, що ви думаєте насправді. Вона дала зрозуміти, що очікує на принизливі коментарі. Інші жінки відмовились прислідувати її. Після чого вона підійшла додому і сказала чоловікові, що якщо вона питиме, він повинен або розлучитися з нею, або відправити її до лікарні. Він пообічав зробити це. А ввечері вона напилась, і він відправив її до лікарні. У цьому прикладі інші учасники відмовились виконувати роль переслідувачів, які місці Свайт їм відвела. Вона була не в змозі терпіти таку антитетичну поведінку, незважаючи на всі зусилля допомогти їй. Тому вона знайшла вдома людину, яка хотіла б таку роль, зіграти таку роль. Однак в інших випадках існує можливість підготувати пацієнта, щоб кинути гру, спробувати справжнє соціальне лікування. Під час якого терапевт відмовляється виконувати роль як переслідувача, так і рятівника. Також йому не варто виконувати роль розяви, дозволяючи пацієнтам відмовитись від своїх фінансових зобов'язань та пунктуальності. Правильна терапевтична процедура з транзакційної точки зору прийняти позицію дорослого після ретельної підготовки та відмовитись виконувати будь-яку з роли. Сподіваючись, що пацієнт буде в змозі терпіти абстинентний синдром не тільки через відмову від алкоголю, але й через відмову в грі. Якщо пацієнт не в змозі, то його краще скерувати до рятівника. Антитеза особливо важка тому, що ПОЯК високо цінується в більшості західних країн як бажаний об'єкт для догани занепокоєння або щедрості, а хтось, хто відмовляється виконувати будь-яку ролей, як правило, відчуває на собі наслідки громадського обурення. Раціональний підхід може бути навіть більш загрозливим для дитівника ніж для алкоголіка. Інколи навіть мати сумнівні наслідки для терапії. В одній клінічній ситуації група робітників була серйозно зацікавлена у грі алкоголі і намагалась досягти реального вилікування, припиняючи гру, а не просто рятуючи пацієнтів. Щойно все стало очевидним, проєкт був заморожений комітетом, який підтримував клініку, і жоден з учасників не повернувся до лікування цих пацієнтів. Поріднені ігри. Цікавий епізод у грі «Алкоголік» називається «Вип'ємо одну». Його помітив проникливий студент, що визначив промислову психологію. Вайт та його дружина йдуть на пікнік із Блеком та його дружиною. Вайт каже Блекові: «Вип'ємо одну чарочку». Якщо вони випивають по одній, це дає Вайтові право на четверту та п'яту. Гра перпиняється, якщо Блек відмовляється. Вайт, згідно з правилами, пиття має право образитись і знайти більш поступливого компаньону для наступного пікніка. Те, що на соціальному рівні здається щедрістю дорослого, на психологічному рівні є актом нахабства, у результаті якого дитина Вайта отримує поблажку від батька Блека. Відкритим підкупом під самим носом міс Вайт, яка не може протестувати. Справді вона тільки тому буде безсило протестувати проти всієї домовленості, що хоче, аби гра продовжувалася для неї у ролі, переслідувача, який містер Вайт хотів і надалі бути алкоголіком. Складно уявити її докори вранці після пікніка. Цей варіант може викликати ускладнення, якщо Вайт є босом Блек. У цілому роль розяви не така незначуща, як здається, із назви. Розяви це часто самотні люди який багато отримують від спілкування з алкоголіками. Хазяїн бару, який грає у гарного хлопця, має багато знайомих у цьому випадку і може отримати гарну репутацію у своєму соціальному колі, не тільки як щедра людина, але й як і гарний оповідач. Один із варіантів гарного хлопця, до речі, це просити поради про те, як краще допомагати людям. Це приклад веселої та конструктивної гри яка варта заохочення. Її зворотна гра «Крутий чувак», де людина бере уроки насильства та просить поради про те, як зробити людям боляче, хоча лічення членів ніколи не виконується на практиці. Гравець може асоціюватись з реальними крутими хлопцями, які грають у цю гру серйозно, і купатись у променях їхньої слави. Французи називають такий тип людей «Anfanfaron de Weiss». Хоробрий на словах «Хвалько». Аналіз, теза, я був таким поганим, подивимось, чи зможеш ти мене зупинити. Мета, самобичування, ролі, алкоголік, переслідувач, рятівник, розява. Посередник. Динаміка, оральна депривація. Приклад, перший. Подивимось, чи зможеш ти мене спіймати. Проти типи цієї гри важко співвідносити через її складність. Однак діти а зокрема і діти алкоголіків, часто проходять велику кількість маневрів, характерних для алкоголіків. Подивимось, чи зможеш ти мене спіймати? Включає брехню, приховування речей, провокація принизливих коментарів, чуйних людей, доброго сусіда, який даватиме подачки. Самобичування часто відкладається на пізні кроки. Алкоголік і його коло, Соціальна парадигма. Дорослий-дорослий. Дорослий, скажи мені, що ти справді думаєш про мене, або допоможи мені купити пити. Дорослий, я буду відвертим з тобою. Психологічна парадигма. Батько-дитина, дитина, подивимось, чи зможеш ти мене зупинити. Батько, ти повинен кинути пити. Тому що? Ходи, провокація, звинувачення або прощення, поблажка, гнів чи розчарування, перевага. Внутрішня психологічна пиття, як процедура, бунт. Утіха та задоволення спраги. Алкоголік, як гра, самобичування. Зоняшня психологічна уникнення сексуальних та інших форм близькості. Внутрішня соціальна. Подивимось, чи зможеш ти мене зупинити Зовнішня соціальна. Ранок опісля. Мартіні та інші розваги. Біологічна чергування любові та гніву. Екзистенціальна. Кожен хоче мене скривдити, боржник. Теза Боржник це більше ніж просто гра. В Америці вона дедалі більше схожою на сценарій плану всього життя, наче те саме, що відбувається в джунглях Африки, та Нової Гвінеї. Там родичі молодого чоловіка купують йому наречену за шалені гроші, залишивши його в боргах на багато років наперед. У нас також існує цей звичай, принаймні в більш цивілізованих частинах країни, за винятком того, що ціна нароченої стає ціною будинку, а роль родичів може виконувати банк. Таким чином, юнаку нової гінеї зі старим годинником, начепленим на вухо, як на щастя, і молодий чоловік в Америці з новим годинником на руці, відчувають, що їхнє життя мають мету. Ролики свята, наприклад, весілля або новосілля, відбуваються не тоді, коли борг виплачено, а коли його беруть. Що ми бачимо на екранах телевізорів, Це не чоловік середніх років, який нарешті розрахувався за свій іпотечний кредит, а молодий чоловік, який переїздить до свого нового будинку разом з сім'єю, гордовито розмахуючи документами, які він чойно підписав і з якими він буде пов'язаний більшість продуктивних років. Після того, як він заплатить свої борги, іпотеку, витратити на колись для своїх дітей і свою страховку, він стає проблемою. Пенсіонером, якого суспільство має забезпечити не тільки матеріальними благами, але й новою метою. Як і в новій війни, якщо він дуже проникливий, він може стати кредитором, а не боржником. Але це відбувається досить рідко. Поки я пишу книгу, по столу повзе мокриття. Якщо її перевернути на спину, можна спостерігти за величезною боротьбою, яку вона почне, щоб знову перевернутися на ноги. Протягом часу вона має мету – життя. Коли мокритці вдається її досягти, можна навіть побачити погляд перемоги на її обличчі. Вона повзе геть, я уявляю, як вона розповідає свою історію іншим мокритцям, дивлячись на молоде покоління з позиції комахи, яка зробила це. І все ж таки в суміші самовдоволення знайдеться дрібка розчарування. Тепер, коли вона сягнула вершини, життя здається безцільним. Можливо, вона повернеться, сподіваючись повторити свій тріумф. Можливо, варто було її позначити чорнила, щоб опізнати, якщо вона піде на ризик. Смілива тваринка, мокриця. Не дивно, що вона виживала протягом мільйонів років. Більшість молодих американців, проте, ставляться до своїх іпотечних кредитів дуже серйозно тільки під час стресу. Якщо вони перебувають у депресії або економічна ситуація погана, Зобов'язання будуть змушувати їх йти далі таким чином, допоможуть деяким з них не вчинити самогубство. Більшу частину вони грають у мяку гру, якби не борги, але здебільшого насолоджуються життям. Лише деякі роблять кар'єру, граючи в жорстку гру боржників. Спробуй та збери. Типова гра для молодих подружків, яка показує, як варто грати, щоб гравець вигравав незалежно від обставин. Буваєте, отримують усі види товарів і послуг у кредит, незначні або розкішні, залежно від їхнього походження. І як їх навчили грати батьки, бабусі та дідусі. Якщо кредитор поступається після декількох м'яких спроб отримати гроші, то вайти можуть насолодитись прибутком без штрафів, і в цьому сенсі вони виграють. Якщо кредитор робить більш напружні спроби, то вони насолоджуються погоною, а також використанням покупок. Сростка форма гри виникає, якщо кредитор вирішив отримати гроші назад. Для того, щоб отримати їх, йому доведеться вдатись до крайніх заходів. Вони, як правило, мають примусовий елемент – бесіду з роботодавцями Вайта чи появи біля будинку шумної та помітної вантажівки з написом «Агентство зі збору платежів». На цьому етапі відбувається поворот. Тепер Вайт знає, що йому, ймовірно, доведеться заплатити. Через примусовий елемент, який висловлено в більшості випадків, у третьому листі, від колекторів, Уайт відчуває, що має право гніватись і переходить до варіанту «попався сучий син. Цього разу він виграє, демонструючи, що кредитор жадібний, безжальний і ненадійний. Дві найочевидніші переваги полягають ось у чому. Перше – це змінює життєву позицію Уайта, яка є прихованою формою усі кредитори жадібні. Та друге. Це пропонує велику зовнішню соціальну перевагу, адже наразі він може відкрито ганьбити кредитора у присутності своїх друзів, не втрачаючи статусу приємної людини. Він також може додатково використовувати внутрішню соціальну перевагу, зітхнувшись із самим кредитором. Крім того, це виправдовує зловживання кредитною системою. Якщо всі кредитори такі, як показує його досвід, то навіщо їм платити? У гру кредитор у вигляді спроби не заплати, часто грають дрібні землевласні. Гравці СТЗ та СНЗ легко впізнають один одного і через передбачувані транзаційні переваги та змагання отримують темне задоволення і швидко починають спілкуватися. Незалежно від того, хто виграє гроші, кожен поліпшує позицію іншого, граючи «В чому все це стало зі мною?» після того, як усе скінчиться. Грошові ігри можуть мати дуже серйозні наслідки, якщо ці описи звучать комічно для деяких людей. Це не в тому, що вони дріб'язкують, а тому, що вчать людей ставитись серйозно до тривіальних мотивів поза ними. Антитеза. Очевидна антитеза СТЗ це запит на негайну оплату готівкою. Але хороший гравець у СТЗ, щоб обійти цю перепону, знає методи, які діятимуть на всіх кредиторів. Окрім найжорсткіших антитеза СНЗ оперативність і чесність, оскільки запеклі гравців СТС та СНЗ є професіоналами у повному розмірі. Розуміння цього слова любителі мають стільки ж шансів виграти, скільки б вони мали проти шулерів. Якщо любитель рідко виграє, він може принаймні насолодуватись життям, якщо він стає учасником однієї з цих ігор. Оскільки такі ігри за традицією серйозні. Ніщо так не спантеличує професіоналів, ані сміх потерпілого аматора наприкінці. В фінансових колах це вважається неприпустимим. У випадках, про які повідомили автори цієї книги, сміх із боржника, якого випадково зустріли на вулиці, викликає у нього здивування та розчарування, як гра антитюхтія з гравцем у тюхтія. Третє, вдармене. Теза. Зазвичай у цю гру грають люди, в яких на лобі написано «Будь ласка, не бійте мене». Спокуса майже не переборна. І коли все приходить до логічного результату, Вайт жадібно плаче. Але ж написано «Не бійте мене». Потім він розгублено додає «Чому все це стало зі мною?» Клінічно. ЧВЦСМ можна інтерпретувати і діагностувати як кліше гри – психіатрія. Щоразу, коли я в стані стресу, я не в собі. Один елемент гри в. Чому це стало зі мною, можна визначити як гордість на виводі. Мої нещастя краще, ніж ваше. Ця риса часто зустрічається в параноїці. люди в оточенні Вайта стримують від удару через турботу участь у грі я тільки намагаюся допомогти тобі, чи соціальні умови або правила організації, його поведінка стає дедалі більш провокаційною, поки він не переступає межі та змушує їх зробити йому послугу. До цієї категорії належать вигнанці, покинуті або ті, хто постійно втрачає роботу. Відповідна гра серед жінок називається «старенька сукня». Жінки часто шляхетного походження, що сили намагаються бути поганими. Вони роблять так, щоб їхній заробіток із поважних причин не перевищував мінімум. Якщо в них є статки, то завжди знаходяться заповзятливі молоді люди, які допомагають їм позбутися грошей, даючи їм натомість акції неіснуючі фірми або щось на кшталт цього. У розмовній мові таку жінку називають подружка матері, яка завжди готувала дати розумну батьківську пораду та живе життя інших. Їхня гра чи ВЦС тиха і лише поведінка жвавої боротьби, ніби натякає. На. Чому все це стало зі мною? Цікава форма. ЧВССМ спостерігається у добре адаптивних людей, які часто здивують успіх, що перевищує їхні очікування. В цьому випадку ЧВССМ може призвести до серйозного і конструктивного мислення та особистісного зростання в крайньому сенсі. Якщо не буде форми, що я насправді зробив, щоб це заслужити? Четверте. Попався в сучі сину. Теза. В класичному вигляді її можна побачити в покері. Вайт має гарний розклад карт, наприклад, 4 тузи. У цей момент, якщо він є гравцем у ПСС, він більше зацікавлений у тому, що Блайк повністю в його владі, ніж у тому, що він може виграти гроші. Вайту необхідно відремонтувати каналізацію в домі, і він уважно вивчає витрати разом із сантехніком до того, як додати останнє зелене світло. Ціну встановлюють і домовляються, що не буде жодної доплати. Коли сантехнік надає рахунок, він додає декілька доларів за клапан, який не вирахували раніше. Це становить приблизно 4 долари від усього 400-доларового рахунку. Вайт розлючується, випам... розлючується, дзвонить сантехніку та вимагає пояснення. Сантехнік не відступає. Вайт пише йому довго листа, критикуючи його майстерність та етику, Відмовляється оплачувати рахунок, поки не виключать доплату. Сантехнік. Зрештою, поступається. Незабаром стає очевидно, що як Вайт, так і сантехнік грали в гру. У ході переговорів вони погано визначили потенціал один одного. Сантехнік зробив свій провокаційний крок, коли надав рахунок. Через домовлення щодо виплат, сантехнік явно помилився. Вайт мав виправдання людь, спрямованої на сантехнік. Замість того, щоб просто домовитись гідним чином, що відповідає стандартам дорослого, як він сам і встановив. Можливо, з невеликим роздратуванням, Вайт скористався можливістю зробити велике критичне зауваження щодо життя сантехніка в цілому. Поверхнево їхня сутичка має форму дорослий дорослий. Законе обговорення встановленої суми на психологічному рівні це сутичка батька з дорослим. Вайт експлуатував свій тривалий тривіальний, але соціально виправний протест, щоб висловити накопичену за довгі роки людь стосовно опонента. Можливо, так робила його мати в подібній ситуації. Він швидко визнав своє основне відношення і зрозумів, що навіть тішитись з такого провокаційного кроку сантехні. Потім він згадав, що колись у ранньому дитинстві він шукав подібні несправедливості, отримував від них задоволення та використовував їх. У багатьох випадках, з якими він зіштовхнувся, він забув фактичну провокацію, але згадав у деталях хід А сантехнік, мабуть, грав у варіації. Чому все це сталося зі мною? ПСС – це гра для двох учасників, яку варто відрізняти від нежахливо. У ХЦНЖ гравець прагне несправедливості для того, щоб скажетись на неї третім особам. Що робить ХЦНЖ грою для трьох – агресора, жертви та довіреної особи? У ХЦНЖ грають під гаслом, страждання не любить самотності. Довірена особа. Це зазвичай хтось, хто грає у ХЦНЖ. Це ВЦСН теж гра для трьох, але тут агент намагається встановити свою першість у нещасті та обговорюється конкуренцію з боку інших нещасних. ПСС комерціалізується у професійну форму з трьома учасниками, що інакше зветься Шантаж. Її можна також відновити як подружню гру на двох у більш-менш тонкій формі. Антитеза. Найкраща антитеза – це правильна поведінка. Стосунки з гравцем у ПСС повинні чітко і детально формулюватися, і варто суворо дотримуватись правил. В клінічній практиці, наприклад, питання опла... за пропущені сеанси або їх скасування має вирішуватись відразу, але варто прийняти додаткові запобіжні заходи, щоб уникнути помилок у бухгалтерії. Якщо виникає непередбачене ускладнення, антитезою варто поступитись до того часу, поки терапевт не підготується, щоб мати справу з грою. В хіденному житті ділові стосунки з гравцями у ПСС завжди пов'язані з очікуваними ризиками. З дружньою такою людиною варто поводитися зі звісливою правильністю, а м'якого флірту, любощів та образливого варто уникати, особливо коли чоловік сам, здається, заохочує до того.